Свещеният огън. В света има един свещен пламък, който гори с пламъка на безсмъртието. В този свещен огън древните мъдрици и пророци са виждали върховното изявление на Бога. Нашият Бог е огън пояждащ, се казва в Писанието. И наистина този огън пояжда, но какво? Смъртното. Тленното, греховното. Когато той действа в света, едни от хората изгарят, други се стопяват, а трети оживяват и възкръсват. Всички велики, безсмъртни души, когато излизат от Бога, носят този свещен огън в себе си. Където и да отидат в необятната вселена, те работят с Него. И всички тези души имат само едно понятие за Него – Свещеният огън е огъня на любовта. Любовта носи свещеният огън, в който е скрит животът. Ето защо, дето гори свещеният огън, там се проявява и любовта, там се проявява безсмъртния живот, там растат и зреят плодовете на духа. Този огън изпълва цялото пространство, защото той е, който поддържа живота. Той гори и в човека, и докато той гори, човек е здрав, бодър и весел. Всичко у него става хармонично – и хранене, и кръвообращение, и дишане. Чувствата са правилни, мисълта е правилна, постъпките са правилни. Свещеният огън образува една приятна топлина в човека. Когато той гори, човек се чувства добре разположен, в него царува едно състояние на хармония и пълен мир. Изчезнени този мир в душата на човека, това показва, че той е изгубил свещения огън и е и влязал в обикновения огън, а обикновеният огън гори и изгаря. Той образува дим, сажди, пепел. В свещения огън няма абсолютно никакъв дим. Той носи една приятна топлина, от която лъха живот. Ето защо, когато свещенният огън гори в човека, у него изчезва всяко недоволство, съмнение и гнет. Явили се най-малкото недоволство и неразположение в човека, това е вече признак, че той е вън от свещенния огън. В свещенния огън абсолютно всички мисли, чувства и желания са хармонични. Човек тогава изпитва унова, което се нарича райско блаженство. И, действително, немислим е мира у човека без свещения огън. Немислима е разумността у човека без свещения огън. Немислими са без него любовта, вярата, надеждата, милосърдието, кротостта. Немислима е, с една реч, проявата на каквато и да е добродетел без свещения огън. Всички тези добродетели растат и се развиват при свещения огън. Без него всичко престава да расте. Ето защо човек не може да живее един добър живот, в който добродетелите се проявяват, ако в него не е запален свещения огън. Човек няма защо да пали свещения огън, той трябва да се научи само да го поддържа, защото сам по себе си този огън... Никога не гасне. А онова, което най-добре поддържа свещения огън в човека, той е вярата, той е любовта, той е надеждата, то е знанието, то е мъдростта, той е истината. Невидимият свят сега действа чрез огъня. Той употребява огъня като най-мощно средство за пречистване на човека и земята. И земята вече навлиза в една нова зона, в която материята е в девствено състояние. Тук всички неща ще се пречистят и преустроят. Огънят, който започва вече да действа на земята, ще възпламени материята, ще я пречисти и трансформира, за да стане тя годна да отговаря на по-интензивните трептения на новия живот. Всичко, което устои на мощните токове на божествения огън, ще остане за живот, а онова, което не може да издържи вибрациите на тази огнена вълна, ще бъде изхвърлено като ненужна сгур, защото и в пространството има канали, по които се изхвърлят нечистотиите и отпадъците на живота. Разбира се, температурата на този огън не може да се измери с никакъв уред, тя е много по-висока от температурата на Слънцето, само този огън е в състояние да пречисти сърцата и умовете на хората и да подготви земята за разцвета на една нова култура. Само след като земята мине през този огън, а това ще трае векове, тя ще навлезе в една нова епоха. Което е вярно за земята и човечеството като колективно цяло е вярно и за отделния човек. Не може да дойде у него новият живот, докато не се запали в душата му свещения огън. Но пламне ли у него свещеният огън, той става магнетически привлекателен за всички и хората са готови да му услужват. Мислете за свещения огън, в който Бог се проявява. Мислете за свещения огън, който носят всички съвършенни души, и поддържайте го, поддържайте го, защото с това ще поддържате и живота си.